A Ràdio Palafroginy us proposem l'hora del peix fregit. El magasí de ràdio Palafrogell que s'emet en directe els dilluns i divendres de 10 a 11 del matí. Bon dia i bon dilluns. Uh, són les 10 i 9 minutets... A l'hora del Peix fregit us portem un repas de l'actualitat del municipi i de la comarca del Baix Empordà. Notícies de darrera hora i activitats més destacades explicades pels propis protagonistes. Doni'm jo, com que jo A més, hi pots trobar una combinació de seccions com salut, educació, cultura, medi ambient, igualtat de gènere. Hola, bon dia, bon dia. Van sortir unes fotos fantàstiques. Està passada una, avui una altra. Els dilluns i els des a les 10 del matí i fins als 11, en directe, l'hora del peix fregit, amb Rubén Herrán. Bon dia, torna l'hora del Peix Fregit, l'espai matinal dels dilluns i els divendres que us acompanya a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Avui, en la primera part informativa, encararem la recta final conversant amb Enric Frigola, president de la Fundació Ernest Murató, que aquesta tarda celebra l'acte de commemoració del 25è aniversari de l'entitat dedicada al món de l'Havanera. Amb ell i amb Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estartit i amb la informació meteorològica tancarem la primera part i donarem pas a publicitat. La segona part d'avui estarà dedicada a parlar d'igualtat i d'empresa. D'una banda tindrem a la Mònica Tauster i la Sònia Viboles que ens parlaran dels actes entorn al 8 de març a Palafrugell que comencen demà amb una performance des de la plaça Can Mar. Tancarem el programa d'avui, també amb dues convidades més, en aquest cas la Tània Segués i la Sònia Planes, que des de l'IPEP ens parlaran de les novetats que presenta la quarta jornada d'oportunitats laborals, que com us hem dit a través de radiopalafrigill.cat presenta més de 400 ofertes de feina. La jornada tindrà lloc el dia 5 de març i la Tània i la Sònia ens donaran més detalls. Per tant, doncs, com veieu, tenim molta feina per endavant. Són les 10 i 9 minuts. Comencem! I en aquest matí de Ràdio Palafrugell, frugell 10 i 10, ara mateix, eh, doncs m'acompanya avui en Rafael Corbill. Bon dia. Molt bon dia i felicitats. Felicitats que eh, és aniversari? No, però és Sant Valentí, Sant Valentí. amb aquesta cara d'enamorat que fas. <ríe> L'altra persona enamorada no m'escolta sí. Està treballant, està feina no, no, no ens escolten mai, eh, les, les parelles Quan fem ràdio, és que tenim un problema No sé, ho de fer alguna cosa educativa En aquest cas, sí, i ens, eh, ens escoltaríem més eh? A veure, sí, si és veritat però... ja, ja és educatiu, eh Jo diria que ens, ja ens assenten prou a casa Però ah, després sí. aguantar-nos més a sobre Sí, i tant, i tant doncs eh, Sant Valentí, no sé si tu celebres, no. Rafael, ja tenim el nostre no. Sant Jordi, que és molt Jo tinc Sant molt Jordi, maco, eh? ho tinc molt, molt clar des de fa moltíssims anys, jo sóc Sant Jordi. I Això que... de Valentí, només el Rodolfo Languastino es deia, no? <ríe> no, mira que ens ho intenten vendre, eh? Mm. A través de, de la publicitat, de, mm. de bueno, campanyes publicitàries de, de centres comercials, de d'infinitat de, bueno, de, de productes que volen vendre per aquesta data bueno, hi ha gent que també ho vol celebrar doncs endavant, les atxes Sant Jordi resisteix, és, és una mica com el, com el tió per, per Nadal els Reis, però aquest ja van una mica més de baixa, Santa Claus el Pare Noel diga li com vulguis, sí. però de moment Sant Jordi encara resisteix. Resisteix eh, són coses nostrades, ens agrada la, la, el producte de proximitat que, que diguem-ne quilòmetre zero i nosaltres portem informació de quilòmetre zero en aquest cas... De vau? Eh, comencem, sí, no? Comencem per però... Doncs vinga, perquè s'ha tallat l'accés al castell de Bagú per una esllavissada, a veure què ha passat. Sí, l'Ajuntament i la policia local de Bagú han tancat l'accés al castell a causa del despreniment d'una roca de grans dimensions sobre el vial. Segons va informar el Consistori, l'esllavissada va tenir lloc el dimecres passat i no es van haver de lamentar personals. De moment, però... La policia local i la brigada municipal ja han col·locat tanques al camí per impedir l'accés dels vianants i el cos policial comprovarà regularment que l'accés al castell romangui tancat i degudament senyalitzat per garantir la seguretat de tots els veïns i veïnes. Per la seva part... L'Ajuntament va demanar disculpes als habitants per les molèsties de la incidència i va agrair la comprensió i col·laboració dels ciutadans per treballar doncs, a la seguretat per a tota la gent que vulgués passar per aquest entorn. Doncs aquesta és la primera de les informacions el dia d'avui, aquest uh, tancament a l'accés al Castell de Begur per una llavissada. I seguim amb la nostra vila perquè se'ns ha posat uh, una mena doncs, de reductors de velocitat al carrer Ample i al carrer Vilar uh, i suposo que l'han posat al carrer Ample, sí. no els que se salten l'estop, no, els que anaven en bona direcció <laughs> sempre uh com dèiem abans, eh, lligant una informació amb l'altra, la seguretat per sobre de tot i en aquest cas és aquest l'objectiu eh, amb el qual doncs, el Departament de Mobilitat de Palafregell ha realitzat aquest parell d'actuacions en aquests dos punts del municipi. En referència al carrer Ample s'ha instal·lat un coixí berlinès a l'alçada de la Cruïlla amb el carrer Sant Pere. Aquesta eina té una doble funcionalitat. D'una banda està destinat a reduir el perill d'accidents en aquesta cruïlla i de l'altra millorar la seguretat dels escolars que es dirigeixen als instituts del municipi. En aquest sentit s'ha de tenir en compte que el carrer de Sant Pere és una via utilitzada com a itinerari escolar de forma habitual. Així els nois i noies que han de travessar per aquesta cruïlla en el seu trajecte doncs, veuen augmentada la seguretat i reduïda la velocitat dels cotxes que hi passen. Així doncs amb aquesta actuació, com us dèiem es busca reduir la velocitat dels vehicles abans dels dos passos de vianants existents. En els propers dies, l'actuació es donarà per finalitzada i és que s'instal·larà una placa complementària esmentant que es tracta d'un pas escolar i es pintarà una part del pas de vianants de color vermell per informar els conductors que hi circulen. D'altra banda... També s'ha fet una actuació al carrer Vilar. En aquest cas s'hi han instal·lat un topa un total de sis topalls de pàrquing. Així es pretén evitar que en el moment que estacioni un vehicle en bateria aquest enveixi la vorera i impedeixi transitar per aquesta via als vianants. Parlem del Consell Comarcal del Baix Empordà. Abans parlàvem de, de feina, ho comentaves. Doncs avui es presenta, bueno, presenten un manifest, han presentat un manifest sí. per a la millora de l'ocupació al Baix Empordà. De fet, ja s'ha presentat. Sí, es va presentar amb motiu de la presentació, eh, precisament del Pla Estratègic de Promoció Econòmica del Baix Empordà, que es va celebrar ahir a la seu del Consell i sorgeix de la necessitat d'invertir la inèrcia que el mercat laboral de la comarca ha anat agafant en els, els últims anys. Com en, els altres, en les altres demarcacions, la crisi econòmica va colpejar el territori entre els anys 2008 i 2014, fet que va repercutir amb efectes negatius en tots els sectors econòmics del territori i, paral·lelament, amb molts treballadors i treballadores que van veure dràsticament reduïts els seus ingressos. Malgrat els esforços que els últims anys estan fent algunes empreses, entitats o institucions públiques per millorar la situació econòmica de tots els agents del territori, amb la creació d'ocupació i la formació laboral, els efectes secundaris de la crisi perduren amb una elevada taxa d'atur, salaris baixos i, en alguns casos, condicions de treball precàries. El manifest insta a totes les empreses i organitzacions públiques, privades i socials a adherir-se a aquest text que proposa revertir els efectes de la crisi al Baix Empordà, potenciant la millora de les competències professionals de tota la població, revaloritzant professions, retribuint adequadament l'activitat laboral, complint amb la normativa laboral, entre d'altres aspectes, i, doncs, també eh, posant el focus en el fet doncs, que s'incrementi l'activitat en tots els sectors econòmics de la comarca per complementar l'estacionalitat del sector turístic. En aquest sentit, Xavier Dilmer, conseller de l'àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà, explica que el manifest vol fer palesa la necessitat de treballar conjuntament tots els agents del territori perquè totes les persones de la comarca puguin gaudir mitjançant el treball i uns ingressos suficients d'una vida digna, és a dir, que la gent pugui viure dignament del seu sou. Parlem en definitiva, de temes de qualitat de vida, apuntava Xavier Dilme. Al mateix temps, afegia que són conscients de la situació econòmica en què viuen i que serà una feina a mitjà i llarg termini, però pensen que és bo que les, que les voluntats quedin reflectides en un text que serveixi de full de ruta, tocant sempre de peus a terra. Ay, amor, mi madre llora en el corral Sus tres gallinas se han debido de escapar, aparte de esto, gracias a Dios. Amb un personatge que li agradava molt treballar, com en Lluís Aguilé, seguim amb el nostre espai. Deia que és una lata al treballar. Suposo que no, no per nosaltres no, oi? Oh, no, mai de la vida. Sant Rona, d'això hem sentit l'entrevista que també hem comentat a través de la nostra sintonia, els estatuts dels Consells de Gestió dels Nuclis de Palafragil. que són aquests Consells de Gestió? Veure, el els Consells de ja. Gestió, la Lídia i la Úrsula que són les dues tècniques que ens van venir a explicar aquesta, aquesta renovació, doncs, ens van dir que és una són uns consells, és una eina no? diguem-ne que no, no és gaire coneguda mm. i fins i tot la gent que hi ha darrere eh? per tant ens vam emplaçar a convidar-los en els propers dies i parlem d'aquesta renovació d'aquests consells de gestió de, de, dels nuclis de Palafrugell que es farà a través de la consulta ciutadana i de les propostes dels membres del consells que s'han posat doncs, en marxa per renovar aquests estatuts que daten del 2012 que és quan es van crear aquests organismes ho explicaven com dèiem en aquesta sintonia la Lídia González cap de govern obert, i d'altra banda doncs, també teníem l'Ursula Dorado, tècnica de relacions ciutadanes i participació de l'Ajuntament de Palafrugell. La tasca dels Consells de Gestió dels Nuclis és de ser el nexe d'unió entre les necessitats de Calella, Llafranc, Llofriu i Tamariu i el Consistori, una tasca que, segons ens explicaven l'Ursula i la Lídia, es manté en funcionament des del 2012 i que, malgrat els canvis polítics que hi han hagut doncs han seguit una mateixa línia de treball. Per participar en aquest procés es pot fer a través de la plataforma Decidim, un espai que serveix per unificar tots els processos participatius que té en marxa l'Ajuntament, una eina en definitiva el que vol és donar veu als ciutadans de Palafrugell. Tanmateix, el passat divendres 7 de febrer va tenir lloc una reunió amb tots els Consells. En aquesta trobada, els membres i regidors dels diferents Consells van aportar idees sobre les propostes ja existents. En base doncs, a les decisions de la reunió i les enquestes de la plataforma, l'objectiu és arribar a un acord sobre quines propostes es poden dur a terme. Es pot participar en aquest Consell de, en aquest procés participatiu fins al proper dia 17 de febrer per tant encara tenir uns dies per participar i tot això ho trobareu al web palafruigell.cat a l'apartat de destacats eh, trobeu doncs, aquests processos participatius en marxa Seguim doncs endavant en l'hora del peix fregit amb Rubén Hernández i ara mateix minuts per sobre d'un quart d'onze neix l'Onco Music Fest el festival de música solidària on tu fa això? Fa a Calonge i Sant Antoni. I serà doncs la seu aquest municipi de la primera Onco Music Fest, el festival de música solidari organitzat per la delegació de la Fundació Oncolliga Girona. L'esdeveniment tindrà lloc el 25 d'abril i té com a objectiu recollir fons per ajudar els malalts de càncer i les seves famílies. Entre els artistes destacats, hi ja els baix empordanesos Miquel Arbres i Diversiones, a més de Dr Prats i Haldormar, Haldor entre d'altres. Els organitzadors volen que el festival sigui una festa en la qual hi pugui participar tota la família, i per això, a més dels concerts de la tarda-nit, han programat també diverses activitats al llarg del matí, com ara actuacions de mags, colles geganteres i castelleres, castells inflables, tallers de maquillatge, etc. També es programarà l'actuació del grup local Litus, per animar l'hora del vermut tot aquest les activitats se celebraran a l'exterior del recinte del Palau Filal i seran gratuïtes. Hi haurà també un servei de bar a càrrec de l'organització i un espai de food trucks amb taules i cadires on els assistents podran fer el vermut, dinar o fins i tot sopa. Les entrades per als concerts que els comentaven es podran adquirir de manera anticipada a través de la plataforma Atrapaló a preu de 15 euros i també es vendran a taquilla el mateix dia de la festa, en aquest cas a preu de 18 euros. Pels menors de 14 anys, però el preu de l'entrada serà de 8 euros. Per tant, doncs, aquesta bona iniciativa que ens arriba des de Sant Antoni, des de Calonge i Sant Antoni, amb aquest primer Onco Music Fest. Tant, Miquel Abres, un dels participants doncs, amb aquest Onco Music Fest, el Festival de Música Solidària. El Carnaval, que des de fa un període o tres anys se'n retorna amb força a Palafrugell. Havíem estat uns anys que no teníem pràcticament res de Carnaval, només les escoles que sortien al carrer, però sembla que el Carnaval atípic de Palafrugell amb la colla de Tosserrada, Tosterrada eh, va venir per quedar-se. Doncs sí, el dissabte 22 de febrer arriba aquesta tercera edició del Carnaval Atípic a partir de les 6 de la tarda hi haurà una cerca vila pels carrers més cèntrics del municipi, la Colla Latos Terrada és l'organitzadora d'aquest carnaval diferent. En aquest sentit, animen a participar de l'activitat a tothom que s'uneixi a la Cercavila. El tercer carnaval atípic a Palafrugell és una proposta per no deixar el municipi sense una activitat de disfreses durant aquestes dates de carnaval. Així doncs, un any més, la Cercavila estarà amenitzada per Marc Dunjó, DJ reconegut internacionalment per les seves sessions com a DJ SEC. D'altra banda, en diferents punts estratègics dels els circuits es faran jocs populars i divertides activitats grupals. Els participants podran adquirir uns tiquets pel confeti, la coca i la consumició pel final de la rua, on hi haurà servei de bar. La sortida, com us dèiem, serà a les 6 de la tarda des de la plaça del Sol i aquesta cerca vila anirà passant pels carrers Torres-Jonama, plaça de l'església Cavallers i acabant el Mercat del Peix, on es farà una festa joli a la catalana que substitueix la tradicional pols de color per una pluja de confeti per tots els participants. A més a més, en paral·lel, des de l'Associació la, de Comerç Oxigen, han organitzat una batucada també per aquest dia per, doncs, amb el grup local Patitis per també doncs, amenitzar una miqueta la festa en aquest dia 22 de, de febrer, dia doncs, del Carnaval a molts punts de la comarca i també doncs, aquí a, a Palà -Frugell. Nosaltres tenim una entrevista pendent amb l'Albert Sayols de la Tosterrada. De fet, hem quedat dimecres. Per tant, dimecres o dijous la podreu escoltar. La veiem oscular en el bu, en El món del carnaval sempre tan feliç a casa nostra. Parlem de gossos i de marihuana. No sé quina relació poden tenir gossos i marihuana, però segurament tu ens ho descobriràs, perquè igual que es van descobrir aquestes mil plantes sí. de la marihuana, que en diuen. Sí, doncs acabarem aquest repàs informatiu de la setmana amb aquesta informació que ens arriba des de Santa Cristina d'Aru, i és que la policia local d'aquest municipi va rebre fa uns dies una queixa d'una veïna que deia que hi havia un gos que semblava abandonat i no se li donava aigua. Els agents locals es van desplaçar fins al carrer del Montseny de la l'urbanització Golf Costa Brava i es van trobar amb una altra sorpresa en el xalet on hi havia el bosc, finestres tapiades i extractors. La situació els va fer sospitar que hi podia haver una plantació de marihuana. Arran de la troballa van demanar suport a la Guàrdia Civil i va començar la investigació que va culminar dimarts amb l'entrada i escorcoll del xalet i la detenció de l'únic habitant. L'arrestat, un home de 29 anys, de nacionalitat albanesa, exercia presumptament les funcions de cuidador del cultiu de droga. L'arrestat va col·laborar amb els agents de la policia local i la Guàrdia Civil que van comprovar que dins la casa hi havia moltes plantes de marihuana. Aquesta droga estava escampada per totes les habitacions amb excepció de la cuina i l'estança on dormia l'arrestat. En total, la policia va comissar fins a mil plantes en aquesta casa de la població que ja es trobava en un avançat estat de creixement. També va retirar tots els elements elèctrics i aparells que hi havia per alimentar el cultiu. En aquesta tasca també hi va col·laborar la brigada municipal de Santa Cristina. Es dona el cas que el xalet on hi havia la plantació està llogat i la investigació policial es manté oberta per tal de veure si es pot arribar a les persones que han ordenat el cultiu i trafiquen amb la droga. El cultiu de marihuana està molt estès a les comarques de Girona on s'han detectat, detectat desenes de plantacions. Sovint, la col·laboració ciutadana és imprescindible per detectar-les. Compri a Palafrugell sense anar més lluny. Cuines a Empordà, carrer Torre Junama número 37. Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35 davant del pàrquing del Casal. Compri a Palafrogell sense anar més lluny. Cuando bailo con un pollo... Ay, ay, ay... Yo no sé lo que me da... Ay, ay, ay... Que quisiera estar bailando... Estar bailando sin descansar... Tanquem aquesta primera part, on encara millor dit la recta final d'aquesta primera part de l'hora del PSG, aquest magasin matinal que us acompanya cada dilluns i cada divendres a la sintonia de Ràdio Palafrugell i ho farem parlant de veneres i és que aquesta tarda tenim l'acte central l'acte institucional que la Fundació Ernest Morató ha organitzat per celebrar el 25è aniversari de la seva Fundació tenim en línia el seu president, l'actual president Enric Frigola, bon dia Hola, bon dia. Gràcies per a la trucada de Ràdio Palafrugell. Avui, doncs, que ja esteu ultimant aquests actes de preparació que, que, que heu organitzat avui al Museu del Suru. els més detalls, Enric, d'aquest acte. Bé, a veure, detalls, el, el que us conví és eh, l'estructura que tindrà. Hi, uh -huh. hi haurà tres parts, eh, tres parts, més alguna sorpresa que ho deixem per última hora. D'acord. Eh, si ha sorpresa, no, no, no la podem... Fer, òbviament, sí, òbviament. Es essencialment, hi una primera part de reconeixement dels tres patrons que m'han precedit i que són els que van portar la Fundació, els que han portat la Fundació fins als 25 anys, que són en Bastons, en Josep Bastons, l'Enric Vigues i l'Antoni Mas. Uh -huh. Després hi el lliurament dels Premis 2x4... Eh, aquest any ho hem fet coincidir amb, amb aquest acte de, de celebració d'aniversari. Eh, a Ron Pujol, per la seva constant col·laboració en els cremats de les cantades de vaneres, des de fa tants i tants anys, i a Núria Berengueres, que és una de les primeres dones, per no dir la primera, eh, que va cantar vaneres. Eh, ja se sap que en el món de les vaneres, les veus femenines han sovint tejat poc, Ara més, ara n'hi ha més, però durant molts anys pràcticament no n'hi havia i la Núria Baranqueres era, eh, era una de les poques que ho feia. I l'acte es claurà amb l'actuació dels quatre grups que eren presents en el moment de la fundació de, de, Murató, de la fundació Morató i que eh, bé, encara capten, que són porvó, peix fregit, beriners de Riera i Bergantí. Bé, aquesta serà l'essència de l'acte i fins i tot per, per aquesta hora. Després hi haurà eh, algunes intervencions, entre elles lògicament la de l'alcalde de Palafrugell i la de la consellera de Cultura que ha volgut acompanyar-nos en aquest acte mm -hmm. i, el, i alguna petita sorpresa que descobrirem al llarg de la... Bé, descobriran les persones que vinguin aquesta tarda al Museu del Suro. L'entrada és lliure. I tothom, doncs qui vulgui sentir amaneres o qui vulgui acompanyar la, els patrons homenatjats o qui vulgui, fi, qui vulgui viure l'ambient perquè hi haurà un cremat també, mm -hmm. hi haurà un cremat al final, doncs pot venir l'entrada és lliure i, i em sembla que la idea és passar-nos bé una estona. Enric, respecte al 25è aniversari, nosaltres em vam parlar amb, amb tu a finals d'any, finals de novembre, sí. crec que era, al voltant de més doncs, de la de del viatge que vau fer a Cuba, a l'Havana, eh, i ja ens comentaves, ens avançaves, no?, que, que estàveu pensant en, en, dos, en dos aspectes, també, per fer durant aquest eh, any del 25 aniversari, que era, d'una banda, un homenatge a Cástor Pérez i, també, eh, algun acte, cap roig, en aquell moment no em vas poder dir gaire cosa, no sé, com tenim aquests, aquests dos, eh, aquestes dues activitats, aquests dos actes? Bé, el tema de cap roig, encara no podem dir res... Uh -huh. Eh, no podem dir-ho responsable perquè l'esponsable, el, el, el director del festival eh, a unes dades encara s'ho està pensant <ríe> o sigui que eh, de no, fet també no és, és, molt, és molt sempre es guarda tot sí, fins al dia de la presentació exactament a més a més és un home que no vol dir res mm -hmm. Eh, ningú sap res, no, no. només ell bé, suposo que, que si es fa si ell considera que s'ha de fer doncs ja ens ho dirà abans però, però bé ell té aquest costum de, de no, que no es filtri res i que el, i que el diga que, que ho presenti que serà a finals de mes o si sigui, no queda gaire sí. doncs bueno, sí. no, no ho sabem, no tinc hem parlat també ell diverses vegades eh, i ja veurem el que sí que podem avançar és eh, que el dia 1 de novembre es farà... Eh, volem institucionalitzar a partir d'aquest any un acte important cada 1 de novembre. El dia 1 de novembre de fa 54 o 55 anys, eh, ara mateix no tinc la sessió en 54 o 55, eh, es va presentar el llibre Calella de Palafregell i les Habaneres, que ha estat un, un llibre bàsic per a la recuperació de la Habanera, i a Camp Batlle, a Calella de Palafrugell, es va fer un recital de maneres amb el mestre Cidés, tot presentant el llibre. Va ser com una mena de precantada. D'allà va sortir la primera cantada de, de maneres oficial, la, que es va, la primera cantada de, de Calella de Palafrugell. Però si no hagués existit aquell acte, si no hagués existit el llibre, si no hagués existit la presentació que es va fer probablement la cantada no existiria, o existiria o si és creant pel més tard. Llavors, nosaltres pensem que va ser eh, un, un moment important eh, que els organitzadors doncs, van fer, però sense adonar-se que allò podia ser transcendent amb el pas del temps, i bé, doncs en record d'aquell moment, d'aquella presentació, d'aquella actuació, doncs volem fer cada any una... una... Un acte important eh, el dia 1 de novembre, d'acord amb l'Ajuntament i d'acord amb la família de Castor Pérez. Eh, el que estem ara és... No, això no tenim gaire clar encara. Eh, el que estem ara és modelant com ha de ser aquest acte. Com ha de ser? pot ser de moltes maneres. Evidentment, hi ha d'haver música. Hi ha d'haver música, hi ha han de sonar, s'han de cantar les avaneres que ell va compondre, que tampoc van ser gaire. Curiosament, en Castor Pérez no va, no va, no va compotre gaire. Eh, va participar en molts ruts, però no, no, no va ser molt prolífic com a autor. Sí com a investigador, però no com a autor. Li estem donant voltes, he parlat ja amb alguns membres de la família, i bé... Eh, Saps què passa? Que fins molt, hem, hem centrat les nostres forces en l'acte d'avui, mm -hmm. i serà per partir justament de la setmana que ve quan hi començarem a treballar amb això i altres coses. Doncs, eh, per tant... A cap Roig no sabem absolutament res mm -hmm. i ja veurem, ja veurem finalment el que ha decidit eh, el director del festival. Mm -hmm. Ja veurem. Doncs eh, n'estarem atents eh, i quan ens fas dubtar a terme aquesta em presentació... Que el dia, em sembla que és el dia 28 aquest mes se sabrà el, el dia 28, crec que donant a conèixer el, el programa d'enguany. ja volem si som o no hi som si som fantàstic i si no hi som eh, la nostra idea és portar aquesta iniciativa doncs, eh, en algun altre lloc uh -huh. és una iniciativa complicada és cara eh, la, que, la que hem presentat a Cap Roig i, i ja volem la nostra iniciativa d'aigua, la nostra idea és no, no deixar-la morir. Ah, no sé si ens pots donar més detalls d'aquesta iniciativa que, que heu presentat. No, no, no. No? no. D'acord. Doncs ho deixem així. Eh? No, no, perquè no, tampoc els, els sé jo, o que sigui, eh? no els dic bé, no els no, els, no, no, no tinc coneixement. Uh -huh. D'acord, doncs, eh, restarem a l'expectativa doncs, aquesta presentació del Festival Cap Roig i doncs, després també eh, estarem atents en aquest comodeleu, no?, aquest homenatge eh, de l'1 de novembre. Eh, per tant, doncs, Enric, ja, ja ho saps, eh, sempre les portes i els micròfons oberts de Ràdio Palafrugell per, per visitar-nos i, si no, per parlar doncs, per telèfon eh, doncs, al voltant de la Fundació i dels actes que feu en aquest 25è aniversari. Enric Moltes Gràcies a vosaltres per divulgar l'acte. I una invitació a tots els palafruitellencs o no. Vull dir que si ens escolten de fora també, si volen, poden venir aquesta tarda a participar d'aquests homenatges i d'aquesta festa que preparem. Enric Frigola, moltes gràcies. A vosaltres. Pio p o p o, -P -O -P. Després d'aquesta conversa que hem mantingut amb el president de la Fundació, Ernest Morató, doncs, tancarem ara sí la primera part d'aquest magazine amb la previsió meteorològica. Com és habitual, ens posem en contacte doncs, amb l'Observatori de l'Estatit. Bon dia, Josep Pascual. Hola, molt bon dia. Doncs eh, ja som divendres i per tant tenim el cap de setmana a tocar. Un cap de setmana que crec que podrem gaudir del sol, no? si més no, de, de bones temperatures. Sí, de fet, el temps no canviarà massa respecte al que tenim els darrers dies. Nosaltres seguim amb, amb aquest anticicló que es torna a acostar, per tant, doncs, els vents seguiran fluixos tant avui com demà. Demà, a millor a la tarda o el diumenge una mica de vent de garbí ho farà, sobretot el diumenge. Mm -hmm. Tot plegat són vents fluixos i de component marítima i aquests béns doncs, em porten humitat i el que passa doncs, és que es formen eh, doncs, eh, aquests núvols baixos, aquestes boires, aquesta humitat que no acaba de marxar mai. De fet, eh, estem en bon hivern doncs que no arriben les tramuntanes i, per tant, doncs, eh, seguirem amb aquest temps força tranquil i, tot i que amb alçada doncs, sí que les temperatures pujaran una mica, eh, diguéssim, aquí a nivell nostre no canviaran massa perquè la influència del mar doncs fa que aquests vents febles marítims doncs, eviten que la temperatura pugi. Doncs uh, aquest cap de setmana que tindrem tranquil, com estan siguent aquests darrers dies, a tot això crec que ha venut sí. perquè hi ha una, una gran borrasca, no? El, el... Sí, és el que volia comentar. Uh -huh que de nou segueixen aquestes potents depressions cap aquí al nord d'Europa, entre Granlàndia, Islàndia i les Illes Britàniques. De fet, eh, ten, hi ha pressions previstes per sota del 930 hectopascals, i això és una pressió baixíssima. Hem de pensar, per exemple, que aquí a la nostra zona, el, durant el darrer mig segle, la pressió més baixa que hem tingut, tot i que és habitual que no, o sigui, tan baixes com allà, doncs va ser, si no recordo malament, el 30 de desembre de l'any 1986, amb 972 i mitja hectopascals. Doncs allà dalt hi haurà pressions encara 40 hectopascals més baixos, i això el que provocarà amb aquest anticicló que tenim aquí cap al sud, aquests forts vents i aquests forts temporals que sobretot atacaran a les costes d'Irlanda i de les illes botxàniques. I també, doncs, costes doncs, del nord de França, el nord de, o sigui, a la costa nord-europea, diguéssim. Mm -hmm. Doncs, com veieu, tot, tot té una explicació... No, no... Passa perquè sí, i per tant, doncs, en Josep ens ha donat aquesta eh, explicació de perquè què, doncs, estem tinguent aquestes, aquests dies, doncs, eh, força tranquils, eh, amb aquestes grans depressions al nord d'Europa, de, com ens comentava en Josep Pasqual. Això és el que ens depara aquest cap de setmana, un cap de setmana que hem d'explicar Josep que ens visites, no? Uh, sí, uh, <ríe> o sigui... Eh, diumenge, eh, ben com saps eh, doncs eh, estic amb una coble la principal de Banyoles uh -huh. i el diumenge venim, ens, ha, ens han convidat doncs la d'aquí Palafrugell eh, a tocar una audició de sardanes aquí a la plaça Nova a les 12. No hi ha parilla eh? De, de cap pluja ni res, eh? Josep, ja ens ho has explicat. No crec que s'hagi de suspendre. <ríe> doncs ja ho sabeu, teniu aquesta audició de Sardanes aquest diumenge eh, des de Plaça Nova amb la cobla doncs, la principal de, de Banyoles, i amb en Josep Pasqual, que també hi serà doncs, dins d'aquesta formació. Josep, nosaltres doncs, esperem que l'audició la, la, de Sardanes vagi molt bé, que molta gent doncs, també s'apropi, aprofitant doncs, això, el, la, la, les temperatures agradables i que no hi haurà doncs, risc, risc de pluja i ens retrobem novament dilluns. Perfecte, so, doncs bon cap de setmana a tothom. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that ought do me. I love the winter weather... Doncs Josep Pasqual, que com veieu, a més de la previsió meteorològica hem parlat d'aquesta doncs, audició de Sardanes, d'aquest diumenge a les 12 des de Plaça Nova, i amb aquesta doncs, darrera informació que ens ha aportat en Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estatit, doncs tanquem aquesta primera part quatre consells publicitaris i a la segona doncs ja, com us hem dit a l'inici del programa, tindrem a la Sònia Biboles i a la Mònica Tauste per parlar-nos de l'activitat de demà. La gravació d'aquesta performance en torn el dia 8 de març i després tindrem dues convidades més, la Tania Sagués i la Sònia Planes de l'IPEP de Palafrugell per parlar-nos de les jornades d'oportunitats laborals que tindran lloc el proper 5 de març a Palafrugell. Quatre consells publicitaris i tornem de seguida.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 Carrer Clavé 17 de Palafrugell, comercial empordanesa del motor. Més de 35 anys al vostre servei. Okay, my... Tornem de la pausa publicitària en aquest espai matinal... De Radio Palafrugell d'avui divendres i posarem la mirada ja en activitats d'aquest cap de setmana i també de cara a unes setmanes més enllà i és que parlarem del Dia Internacional de les Dones, del proper 8 de març. Tenim amb nosaltres en aquests estudis a la Sònia Vivodes, bon dia. Hola, bon dia. I també la regidora de Polítiques d'ivoltat, la Mònica Tauste. Bon dia a totes dues i, de nou, benvingudes a Ràdio Palafrugell per parlar d'aquest 8 de març. Deia a l'inici que posarem primer la mirada en aquest cap de setmana perquè tenim una activitat prèvia, eh? Un cos com el making-of, no?, del 8 de març, una miqueta. Sí, d'alguna manera sí. Sí, bueno, aquest dissabte fem una gravació de la performance internacional Un violador en tu camino. mm -hmm. Bé, bueno, la idea va sorgir a finals de l'any passat i vam pensar que seria molt bona idea portar-la cap als actes que fem a l'entorn del 8 de març. En aquest cas, a l'agenda posa, sí, ara ho tinc de memòria, eh? posa performance no... No mixta. Ah, això, no mixta. No mixta. No, mixta. no mixta. no mixta. Per tant, dones. Sí, és una performance Noies. on... Sí, donen nenes... Dones, noies eh, i i, person, i dones adultes, no? Vinga, dels 0 als 99, 100 uh, o els sí, que siguin, els eh? Que sí, els que siguin, sí, sí, sí. Doncs això serà aquest dissabte al punt de trobada la plaça de Can Mari, veritat, i mm. que hi ha un element imprescindible. Una cinta de color negre. Uh -huh. Uh -huh. Uh, no sé si ens podeu explicar una miqueta, perquè la gent perquè no conegui aquesta aquest vídeo, aquesta reivindicació sí. de, que ve de Xile. Uh -huh. Sí, torno al 25 de novembre de, de l'any passat, no, del 2019, sí. la, un col·lectiu feminista de, de Valparaíso de Xile, que es diu la, Les Tesis, uh, va, va crear aquesta cançó i aquesta performance com a denunciar a la violència més cristiana al patriarcat i també com a denunciar les agressions sexuals que estan rebent moltes dones per part de la, de la policia uh -huh. sí, i la veritat és que s'ha convertit, s'ha cantat en molts, molts països i ciutats del, del món en diferents idiomes no? i s'ha convertit en un, en un himne no? d'anunciar a, a, a la violència més crítica i al patriarcat uh -huh. mm. doncs això tindrà lloc aquest dissabte l'hora, no sé si l'hem dit a diria que no és a les 11, començar l'assaig sí. i a dos quarts d'una a la gravació. I això mm. per la gent doncs, que... O les dones que no puguin anar-hi, o, o nosaltres, no, que no puguem veure, després sí que es podrà veure... Eh, Bé, bueno, sí. sí que ho podem veure, eh, podem anar a veure, òbviament, però no sortirem en el videoclip, els homes, eh, dic. No. Podem anar a fer una miqueta de, de, de, de fenès, ser no? Podeu ser-hi, podeu ser-hi, observar mm. i a, a viure-ho com a observadors, sí. no? Nosaltres ocuparem l'espai públic, aquesta vegada... I vosaltres podeu estar en segon Temes, plan sí. eh? uh -huh. I <laughs> Llavors eh, es presentarà entorn al 8 de març uh -huh. Es presentarà eh, en el sopar de dones que farem Però també per xarxes doncs, entorn aquells dies sí, Farem el muntatge, o sigui, es gravarà des del punt de l'àrea de joventut no? I, I llavors faran tot el muntatge i podem presentar entorn al 8 de març doncs en torn del 8 de març eh, es presentarà aquest aquesta performance, aquest videoclip final. Eh, comentàvem que, doncs, o has comentat tu, que es donarà a conèixer durant el sopar de dones, sí. eh, tercera edició. Mm, paral·lelament són activitats que s'han anat organitzant en torn aquest dia. Eh, comencem per aquesta, no?, que poder la de més renom, no, últimament, perquè ja l'any passat va ser eh, doncs un gran èxit després de la primera edició, que hi hagués una segona edició doncs, Mònica, eh, vau estar satisfetes, com comentàveu Sí, sí, l'any passat vam doblar bé, bueno, dones a mm -hmm. sopar, respecte al primer any i aquest any hem hagut a posar un línit a places <tots> per això, perquè per, per, per, per, perquè van haver-hi quant, molta quantitat de dones, però també perquè hem hagut de canviar l'espai el fraternal Clar. que el vam fer l'any passat disposava de més places i aquest el, el cop el fem a la Pedrera perquè el fraternal està en obres i llavors eh, el fem a la Pedrera i és un espai més limitat Clar. tot i així eh, vam anar a mirar-ho i que 110 places aquestes seran les, les assistents no? sí. d'aquest sopar de dones. Sí. Uh, bé, de cada any que ve, doncs, suposo que tornareu no? a l'original, tinguent en compte també la, la bona re, re, rebuda no? i resposta de, de, de, de les ciutadanes. Jo crec que sí. sí. Mm, ja Perquè que si és un tercer any i, i aquest any doncs, mantenim doncs, les places i tot, ben, això sí, sí, sí, no? doncs, potser es pot consolidar. Sí. Sí ja es veurà això també ja, clar, sí. estem especulant una miqueta però sí, eh, per sí. també en base a el que teníem de, de l'any passat es eh, diu que heu limitat les places a aquestes 110 eh, tenim ja complert, complet? no, poden hi ha places encara, encara? Sí, sí, encara hi ha places mm -hmm. doncs eh, ja ho sabeu eh, places limitades per tant, abans d'arribar a aquest cup no us espero a l'última hora truqueu o ve al 972-61-1879 o enviar un correu a espaiadones.cat. Exacte, uh, si no contestem, que, doncs, es pot deixar un missatge al contestador i de seguida que puguem, doncs, trucarem. I llavors amb el correu electrònic, doncs, també de seguida, doncs, que el rebem, doncs, contestarem. Sí. Molt bé, doncs aquest sopar de dones, no sé si voleu comentar alguna cosa per les que no ho coneguin encara.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 I, I aquest any comptarem amb la participació d'una coral feminista de l'Estartit, que són una coral amateur de dones, uh, les uh, Man i Kivan. Uh -huh. Man i -Kivan, Kivan, coral feminista de l'Estartit. Les Man i doncs, que estan aquí, també veig que recuperant un aspecte que vau fer el 25N, no? hi haurà uh, la presentació de... Perdó, hi haurà el videoclip de, de, de la Marina Gil, eh? Quan sí, salta sí, projectarem de nou el videoclip de la Marina Gil del 25 de novembre, quan salta l'alarma i llavors també presentarem el vídeo de l'Un violador en tu camino uh -huh. de la performance i altres cosetes que puguin anar sorgint i que ens dongui temps a també anar preparant durant aquestes tres setmanes que ens falten uh -huh. que estan allà que estem cuinant, no? sí, Esteu cuinant. estem cuinant, mai, mai millor dit eh? Eh, respecte a aquest 25 que, que va passar del 2019 ara que m'ha vingut al cap eh, que hem parlat del videoclip de la Marina Gil doncs eh, bé, aquí darrere nostre, uns metres més enllà no? Can Genís, eh, des d'aquí si us hi fixeu, bueno, després quan us aixequeu eh, es veu el reflexe del vidre es veu un de, dels, dels murals de les il·lustradores, i és xulo perquè el veig cada dia que és xulo, sí, sí. molt bé ja no, no, està, està molt bé, per tant per la gent que no ho sàpiga, aquests tres murals que, que es van fer eh, durant el 25, bueno, per 25ena de la eh, Anna Grimal, de la Montserrat Català i de la Bruna Valls, els teniu aquí a Can Genís, eh, els podeu visitar i per tant, doncs, eh, mira, també recordem eh, aquell dia 25ena. Seguim amb el 8 de març. Mònica, què més tenim? Aviam, perquè tenim moltes coses, però no sé si voleu destacar alguna en, en concret i després nosaltres ja ho anirem penjant a la pàgina web, eh, també. Mm -hmm. No sé si hi ha alguna cosa, per, que digueu, alguna novetat que, que vulgueu comentar per sobre de, de les altres al voltant d'aquestes de, activitats del 8 de març, que com ja vam ser habitual abans, eh, us vull també puntualitzar que no només se senten al 8 de març, eh, com, hem, com, hem anat, com hem anat dient. Hi ha la, la Vicky Marató, que és la vuitena Vicky Marató que fem, és un clàssic, però... Eh, aquest any el dediquem a, la, a les dones de Palafrugell i al món educatiu. Llavors, és qui es vulgui apuntar, eh, durant un matí estem a l'arxiu eh, introduint... Eh, l'arxiu està elaborant tot un llistat de dones de l'àmbit educatiu de Palafrugell mm -hmm. que vulguem introduir contingut a la Viquipèdia, està recollint informació i durant un matí eh, introduirem tot aquest contingut, eh, Això. farem articles nous a la Viquipèdia sobre dones de Palafrugell en l'àmbit educatiu. I aquest és el vuitè any que ho fem digues jo volia centrar a la tarda que com a novetat hi ha la ruta guiada de dones del suro per tasanes i obreres que organitza des del museu del suro i és una vi visita guiada per la Sandra Bisba us uh -huh. no, doncs acabes de creuar Sí, ens ha quedat de crevar-los. No ben no, no de... bé, sí, ara ella baixava, eh? Sí, ara no acabem de, doncs, de, de, sí. de parlar amb ella i mira, anem lligant, veus? Ja lliga tot una miqueta. <ríe> La Sandra Bisba, doncs, col·laboradora també de, de Ràdio Palafrigel, hi haurà aquesta rotaïada, dones de, del sur, artesanes i obreres, i com dèiem, no, les activitats no només són el 8 de març, hi, ha, hi ha els dies previs, les setmanes previs, fins i tot, com és la gravació d'aquest videoclip, i fins i tot també, un cop passat el 8 de març, encara també tenim activitats. Sí. Tenim el dilluns 9 de març uh, un taller que es fa a Can Genís, que es diu Camí al el del Plaer, mm -hmm. que està, bueno, està dirigit a dones majors de 18 anys i bueno, és una, una sexòloga que vindrà i explicarà temes així més sexuals per les dones i com arribar fins... Bueno, com gaudir de nosaltres mateixes. Una Molt el, important, molt important. Sí, amb el que de, parlàvem, recordeu que vam fer el programa El sexe ignorat? Sí. Bueno, vam, vam, vam fer el programa, no? es va emetre un documental i nosaltres en torn aquell documental que va emetre TV3, doncs Uh, vam fer un programa especial aquí mm -hmm. i vam parlar, no?, o oh, vam comentar diversos aspectes que sortien en, aquest, en aquell documental molt, molt, molt, interessant. molt interessant, que podeu també recuperar segurament a, la, a TV3 a la carta i aquest taller hi ha una miqueta aquí, no? també es veien altres, sortien un taller, no?, de noies de, de, ara no me'n recordo d'on era, eh? que, doncs, fent autoexploració auto sí. per conèixer una miqueta millor perquè sí. si no ens coneixem uns mateixos doncs, o unes mateixes, en aquest cas, doncs, malament, no? sí, sí, sí, sí. Coneixem quines són, no? El que ens agrada, el que no ens agrada, les nostres necessitats. Sí, mm -hmm. sí. Llavors és un taller molt interessant i, i que recomanem molt molt. s'ha fet un, es fa una hora ja que de, de 8 a 11 del vespre, que pot, a nivell d'organització familiar, també permet doncs, organitzar-se i més no a mitja tarda passar les criades. Sí. Doncs, eh, un taller interessant amb també doncs, eh, amb inscripció prèvia, per tant, al sí. web de Can Genís, trobareu com apuntar-vos-hi eh, important doncs, també doncs, fer aquesta reserva prèvia per no quedar-vos sense a la vostra plaça i què més tenim? I com a últim bueno, n'hi ha dues activitats últimes sí. una que volia destacar que és el, el dimecres abans del, de, del 8 de març, el 4 sí. eh, farem els contes per la igualtat que sempre no el a la biblioteca don's organitzen cada any, no? I, I serà el dimecres i la última és el taller d'autoprotecció. que és un taller uh, obert a tothom, a tot, el... bueno, és obert, ehm, uh, qui es vulgui apuntar i han places limitades i hem començat a rebre demandes. Uh -huh. uh, ehm, a nivell de mossos d'esquadra, però són professionals, eh, uh, especialitzats en un art marcial, en el jiu-jitsu i, i llavors, eh, uh, Bueno, ja l'hem fet altres, altres anys, però sí. amb grups tancats, amb grups de dones, bueno, ha sigut més tancat, mm. no l'havíem obert a la ciutadania i és el tercer any que el durem a terme i ho bueno, trobem molt interessant i les dones que han participat també sempre la, els ha agradat molt doncs eh, a destacar tota aquesta informació que ara poder esteu cuinant esteu fent, esteu al cotxe i no heu pogut apuntar òbviament després d'una banda ja ho podeu trobar a la web de l'Ajuntament però nosaltres també ho penjarem en, en el, conjuntament amb el podcast d'aquesta conversa que hem mantingut avui amb la l'Arcelona i la Mònica i per tant doncs no us perdreu res, eh? ho teniu tot aquí a, als webs oficials de, de l'Ajuntament i no sé si, si voleu apuntar alguna altra cosa no, de... que animem a tothom a participar i, i que, bueno, fem, sí que és veritat que treballem totes aquestes activitats i així a través de la Comissió d'Igualtat del Consell de Benestar Social, no? que hi ha diferents serveis del municipi, i diferents entitats del municipi, i llavors això permet doncs, bueno, doncs, organitzar i coordinar-nos millor i, i crear sinergies, no? a, sinergies amb entre tots i totes, i mm. permet doncs, ampliar l'oferta d'activitats en relació a aquest dia. Doncs molt bé, moltes activitats que nosaltres anirem repassant i anem recordant a mesura que s'apropin el, el dia 8 de març, o, o els dies que al final es fan aquestes activitats, perquè com us dèiem, aquestes comencen aquest cap de setmana, dissabte, i s'allarguen fins a l'11 de, de març, per tant, doncs, un any més eh, per la Frugilca, Uh, en commemoració d'aquest Dia Internacional de, de les Dones doncs, ofereix diverses activitats a, a, la, a la població moltes d'elles com a doncs, tinguin en compte el que estem celebrant dirigit a les dones i els homes també podem participar, podem d'una altra manera eh? més uh, en segon en plan. algunes en segon pla, en sí. algunes directament no? no? Uh depèn de l'activitat la, de, de però sí molt bé, doncs aquestes activitats les trobareu una vegada més per a la frugill.cat ja hi són, també amb aquesta entrevista que hem mantingut en el, post, en el podcast doncs trobareu també tota la informació i res més us agraïm Sònia i Mònica que ens hagi visitat i ens hagi explicat una vegada més el que tenim. moltes gràcies I arribem al final de l'hora del peix fregit d'avui divendres 14 de febrer i ho farem posant la mirada a la jornada d'oportunitats laborals que tindrem el proper mes de març i per parlar-ne tenim amb nosaltres... A la Tània Seguer, bon dia. Hola, bon dia. I també tenim amb nosaltres a la Sònia Planes, bon dia. Hola, bon dia, Rubén. Doncs un any més, eh? ja sembla mentida. Ja ha passat un any? Doncs sí, sí. ja ha passat un any. <ríe> Tornem a tenir aquí més de febrer i, per tant, en aquest primer trimestre d'aquest any doncs, arriben aquestes jornades d'oportunitats laborals. Um, si us sembla, podem fer un, és un petit històric i després ja anem doncs, al que ens interessa portem ja, aquesta serà la quarta edició uh -huh. respecte a les tres edicions anteriors, ja any any hem anat comentant que esteu molt satisfets, tant des de l'IPEP com després també des de les empreses que hi participen, com els, les persones que busquen feina però en dades no sé si les teniu, eh, quantes ofertes hi ha hagut, eh, com, com ha anat una miqueta aquests tres anys? Sí, bueno, és això que comenta Rubén. Ja portem 4 anys i si sí, any rere any doncs, anem notant un, un augment de, de les vacants a cobrir. El primer any va ser, el, bueno, és lògic que fos el que havien menys, van participar-hi 30 empreses i van haver-hi 130 vacants de feina i amb aquests 4 anys, doncs, aquest any se presenten 42 empreses i hem quadriplicat les vacants si el primer van ser 130 aquest any seran 444 vacants de feina la cosa ha anat així augmentant progressivament doncs eh, Déu-n'hi-do, eh? això al final denota que d'aquestes 130 ho eh, vacants eh, i dels 30 empreses que van participar doncs, ara han anat eh, creixent exponencialment i això doncs, també suposo que tota la tasca que ho importa, que és molta, eh, al final compensa, no? Sí, era el que us volia comentar. N'hi ha empreses que repeteixen any rere any, però clar, nosaltres el que sí que demanem a l'empresa és que quan ve la jornada d'oportunitats laborals hi hagi una vacant real a cobrir, o sigui que després hi haurà una contractació. I també tenim empreses doncs, que potser aquest any necessiten, però l'altre any no. Llavors mm -hmm. tenim tant un sector d'empreses que participen cada any perquè han de cobrir molts llocs de feina, i d'altres, doncs, que, que, mira, els hi va bé i aquest any s'hi afegeixen. També hi ha aquest, per això n'hi ha variabilitat d'ofertes. Per tant, no sé, eh? entenc que ja us heu trobat amb empreses que es presentaven, però no hi havia vacants reals? No, sempre, sempre hi ha una o sigui... vacant real. Sempre hem intentat deixar sí. ben clar, eh? mm -hmm. perquè no sigui només una recollida de currículums, sinó que realment hi hagi una vacant i després lo que deia la Tani, no? que hi hagi una contractació per evitar precisament això, no? que l'empresa presenti una oferta fictícia, reculls currículums i després decideix a veure què fa. Uh -huh. Va, no, sempre hi ha una vacant real. El que el que vull, vull fer saber que hi han diferents tipus d'oferta a de la jornada. Uh -huh. N'hi han empreses que es presenten cada any perquè cada any han de cobrir vacants i n'hi han empreses doncs, que aquest any tenen una vacant, per exemple un farmacèutic, uh -huh. aquest aquest any té una vacant però potser l'any vinent no l'ha de cobrir ah. i llavors l'any vinent doncs, tindrem una oferta diferent, vull dir que dintre d'aquestes 44 empreses n'hi ha que repeteixen i n'hi ha que es van modificant cada any segons la demanda del mercat. Mm -hmm. Al final doncs, tot té variabilitat i com, com hem dit altres anys, dins d'aquesta tipologia segur que quan bueno, ho he mirat de fet eh? no, ara no, no. Eh, he vist que, òbviament, eh? com no podia ser d una altra manera la, la majoria són de, relacionades amb hosteleria mm -hmm. o comerç, però també tenim altres, altres tipus d'ofertes, mm -hmm. oi? Sí. Si voleu us puc comentar una mica els diferents perfils que busquem. Sí. Mm -hmm. Dintre de l'hosteleria és el que comentes, n'hi és el sector que hi ha més vacants però són molt, molt variades perquè poden demanar des d'un cuiner amb experiència, fins a una persona amb idiomes per la recepció Uh, des de cambrers fins a rentaplats. Vull dir, dintre d'aquest sector hi ha mm -hmm. una variabilitat d'ofertes gran. Llavors, un altre dels sectors que també ocupa bastanta gent és tot el tema de botiga i atenció al client, tot el que és el comerç, que pot anar des d'una oferta de, de, de pendent de botiga fins a un carnisser especialitzat, peixaters o gent per treballar en supermercats, ja sigui caixers, reponedors... Mm -hmm i després així coses més específiques tenim el tema del socorrista aquàtic sí. també es busca gent per temes de manteniment dintre de manteniment pot haver-hi des de jardiner o manteniment en general, repartidor diferents tipus d'oferta de la construcció demanant un oficial primera i un oficial de segona després aquesta oferta també és nova d'aquest any demanaran controladors per pàrquings i zones blaves després temes administratius i més així especialitzats eh, psicòleg uh -huh. i, i psicopedagog per fer classes de reforç escolar que tant és de humanitats com de ciències. Totes aquestes uh, ofertes, i més, eh? perquè dins d'hostaleria i, uh -huh. i comerç doncs, hi ha moltes altres uh, ofertes, doncs, les trobareu totes uh, al web ipep.cat, uh, doncs, a l'apartat de, dedicat a les jornades d'oportunitats laborals, a la jornada d'oportunitats laborals, doncs, allà hi trobareu uh, totes aquestes ofertes i després doncs, ve la part que, que us toca a vosaltres, no? la gent que ens estigui escoltant després de que les empreses s'hagin uh, inscrit, de la part doncs, que les persones que estiguin interessades o que vegin que donen el perfil, doncs, que s'inscriguin, no? Exacte. El primer pas doncs, seria això que tu em deies, no? entrar a la web de l'IPEP, que són www.ipep.cat, revisar el llistat d'ofertes, veure quines t'interessen i, i verificar que realment el, es compleixen els requisits eh, que en allà s'especificen. I després doncs, és enviar un correu, és enviar un mail a somi.palaforgell.com. Cat, uh -huh. Doncs aquí s'han de posar uh, les dades personals, el número d'ofertes que t'interessen, amb un màxim de 7, val? i adjuntar-hi el currículum. I després, una vegada revisat que els currículums s'ajusten um, a les ofertes, uh, es notificaran a tots els candidats doncs, el dia, bueno, el dia és el 5 de març, uh -huh. l'hora d'entrevista doncs, que té per les diferents ofertes que s'ha presentat. Doncs uh, si doneu el perfil per a aquestes ofertes a les quals us heu inscrit, 7, recordeu, eh, el nombre màxim, doncs uh, després tindreu aquesta, uh, doncs, aquestes entrevistes uh, doncs, per fer durant el dia de la jornada d'oportunitats laborals, que per segon any, diria, es torna a fer al Museu del Suru, oi? Sí, correcte. Uh -huh. I que no heu comentat una altra cosa, que ja termini de per inscripcions fins al 23 de febrer. Això també és important. Uh -huh. Per tant, no us adormiu, teniu encara doncs, ben bé 10-12 dies per, per fer doncs, aquesta, aquesta inscripció i, d'una banda, tu ara, Sònia, ens comentaves que les persones que poden inscriure fins a 7 ofertes al mm -hmm. màxim, per tant, han d'enviar un currículum que estigui, doncs, suposo que, d'una banda, que mostri les capacitats no?, per les Correcte. quals a les feines estàs adherit sí. i, i d'altra banda, doncs, el màxim actualitzat possible, mm -hmm. no? Oh, I tant, sí. és molt important això que comentes. Sí, perquè es fa o sigui, es fa un filtratge previ a arribar a l'entrevista. No? Si mm -hmm. l'empresa ha demanat, per exemple, eh, així en concret, doncs volem un cuiner amb dos anys d'experiència. Doncs, clar, de... no passarem a ningú que no posi en el currículum que realment té aquests dos anys d'experiència. O sigui, si realment els tens però en el currículum no ho has deixat molt clar, podries quedar fora d'aquest procés de selecció. Llavors, per això és molt important que la gent... Miri les ofertes a les que s'ha notat i comprovi que compleix els requisits i que ho té ben especificat en el currículum. Això també, després, no sé si de cara al dia de, de la jornada d'oportunitats eh, laborals, eh, doncs també serà important, suposo, perquè, clar, potser t'apuntes a una oferta d'hostaleria i d'un altre, doncs, altre sector, uh -huh. doncs intentar portar un currículum diferent, no? Sí, eh... no ha... sí. Poder el dia, o sigui, quan aneu, presenteu l'oferta uh -huh. per a través del correu electrònic, doncs, fer una oferta, o sigui, tenia el currículum amb totes les teves aptituds, però després poder, o si sigui, doncs, una és de restauració, però una altra és doncs, relacionada de comerç. de comerç, o un altre àmbit, uh -huh. doncs, intentar doncs, que l'empresa doncs, després tingui aquest currículum més eh, específic, no?, més personalitzat. Sí. Mm -hmm. poden fer o com vulguin no poden o bé entregar amb dos currículums diferents en mm -hmm. aquest cas o bé en el mateix currículum separar-ho en dos sectors posar la seva experiència dins el sector comerç mm -hmm. i després posar la seva experiència pues, hostaleria o manteniment o el que pertoqui com els hi vagi millor, el que és important que els requisits que es demanen demana l'oferta surtin en el currículum. Doncs això és molt important tenir-ho en compte uh, segur que molt de la gent que ens estigui escoltant i que de fet també s'apunti a aquesta jornada d'oportunitats laborals segur ha fet algun curs d'aquest vostres al currículum, i això segur que ja ho sap de, de, de sobres. Per tant, eh, no cal que el dia expliquem més. Doncs, eh, explicat això, a mi m'agradaria també comentar-vos que trobo no, que al final s'han anat creixent molt i no només hi ha empreses i negocis d'aquí de Palafrugell, per tant, no sé si teniu la sensació que també aquesta jornada de productivitat laboral doncs és una, una referència a nivell comarcal. Sí, perquè podem arribar a més gent, o sigui, està oberta gent de tota la comarca. Llavors, clar, la, la notícia s'ha anat, clar, portar 4 anys la gent s'ho va mm. comentant, saps que allà es fa la quarta jornada d'oportunitats laborals i si ens arriba més gent també més candidats que no pas al principi Clar, també cal tenir en compte que és una, part, una de les parts bones és que totes les ofertes es poden presentar a gent de tot arreu mm -hmm. que no és només gent de Palafrugell empadronada a Palafrugell, sinó que està oberta doncs, a, a gent de, de qualsevol àmbit que vulgui treballar en aquella zona en concret mm -hmm. En aquest sentit, com que al final sou la gent que, que sou a, a l'IPER, no sé si hi ha un sostre si us l'heu marcat o de moment no, no el veieu eh? de moment no ens l'hem no no marcat. No marcat de moment Bé, doncs. No, però tenir la motivació cada any a veure si una mental. mica més... Estic. un moment, fins on se pugui arribar i doncs, la, la feina es pugui fer de, de, de forma doncs, que no sigui molt estressant no? dins d'uns sí. verems, doncs, al final és això, no? també l'incentiu de, aviam, si podem arribar més gent, sí. podem arribar a més empreses, és aquesta també doncs la motivació que, que el fa any rere any doncs, repetir-ho. I, per últim, eh, respecte a la qualitat de les ofertes, ja ens heu explicat doncs, que busqueu, d'una banda, que siguin ofertes reals, eh? que, que les empreses, els negocis sí, sí. tinguin vacants uh -huh. uh, disponibles en aquest moment uh, o en el moment doncs, que, que vulguin contactar el mes uh -huh. d'abril no? per exemple, uh -huh. que és quan poder començar una de tota la temporada però uh, respecte a la qualitat d'aquestes ofertes vosaltres hi entreu també? Uh, podeu fer-hi alguna cosa o després ja això és més tema de, de les empreses? És més tema de les empreses però bueno, la majoria d'empreses són, les coneixem i han treballat amb ells en gestionant ofertes directament o a través d'altres projectes uh -huh. i, bueno, són empreses consolidades, la majoria i la gent, també hem rebut feedback de gent que, que ha anat a les entrevistes o que està uh -huh. treballant a través de la jornada i la gent està contenta uh -huh. De respecte a aquest retorn, comentava comentàveu no, abans que al final costa una miqueta eh, tenir el, el retorn de, de les persones que, que hi participen o que acaben adquirint una feina perquè després, clar, passa la temporada no? sí. i és una miqueta complicat, uh -huh. això passa en tots els àmbits sí. i al final és aquest retorn, aquest feedback que, que ens comentava Tània, a vegades és complicat de tenir-ho però bé, amb les uh, persones que després, després doncs, tenim més contactes i sí que uh, hi aquesta valoració positiva eh? sí, sí. i, i ja ho demostra també la, que, que s'apunti tanta gent clar, any d'any, sí, que ...sempre van repetir, moltes repeteixen any, mm -hmm. rei sí. Doncs avui volem fer recordatori d'aquesta jornada d'oportunitats laborals... ...que tindrà lloc al dia... no sé si ho han dit al final, eh? Sí, Dijous no? 5 de març. Ho hem dit, eh? Ho hem crec anat sí. Ara, ara m'ha vingut com un, com un tret... ...dic no, no, ho hem dit, eh? 5 de març al Museu del Suro... ...tindrà lloc doncs, aquesta quarta edició de jornada d'oportunitats laborals... però fins al dia 23, eh? Teniu temps per enviar els vostres currículums. Tota la informació, doncs, la trobareu també a hpep.cat. Nosaltres doncs a la, a la notícia, aquesta entrevista que que podeu tornar a escoltar, doncs enllaçarem també eh, amb aquesta amb aquest dossier on, on podeu trobar doncs les diverses ofertes i avui doncs agrair a la Sònia i a la Tania que han agim visitat i esperem doncs en el dia 5 per fer valoració a l'institut i també parlar d'on gent que que, que estigui doncs, preparant-se per una entrevista. Ja, esperem doncs, que no que no estigui gaire <laughs> Listo <risa> <risa> <muchas>, <muchas>, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. So me va a I amb aquestes dues càpsules primer la de l'espai dona al voltant d'aquest 8 de març que se celebra a Palafrugell ja des d'aquest dissabte i fins al proper 11 de març, per tant, pràcticament un mes amb activitats eh, relacionades amb el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i també amb aquesta càpsula que ens han portat avui la Tània Segués i la Sònia Planes des de l'IPEP, al voltant de la jornada d'oportunitats laborals, doncs tanquem aquesta hora del peix segit, D'avui divendres us recordem que aquestes dues càpsules les podreu recuperar a radiopalafrugell.cat i nosaltres, els de l'hora del peix fregit, ens retrobem dilluns. Que passeu un nou bon cap de setmana.